Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Робчук. Розділ шостий. Пані. Земля повільно набувала сріблясто-зеленої барви. Світанок розкидав по укріпленому містечку багряне пір'я. Золотисті сполохи поцяткували з стіни, де сонце торкалося роси. Внизі не поповз туман. Сурми заграли ранкову варту. Лейтенант прикрив очі рукою та примружився. Він щось гидливо буркнув і поглянув на одноокого. Приземкувати чорношкірий кивнув. «Вже час, гобліни!» – кинув через плече лейтенант. «В лісі заворушилися люди. Гоблін опустився біля мене навколішки і заходився пильно приглядатися до поблизького фермерського поля. Він та ще четверо перевдягнулися в бідних містянок, замотавши голови хустками». Вони тягли з собою глиняні горщики, що розгойдувалися на дерев'яних коромислах, а зброю заховали під одягом. «Рушайте, ворота відчинені», – озвався лейтенант. Вони пішли, тримаючись краю лісистого схилу. «Дітько, приємно знову робити щось таке», – промовив я. Лейтенант вишкірився. Після нашого виходу з Берила сміхався він не надто часто. Унизу п'ять несправжніх жінок ковзнули крізь сутінь у напрямку струмка біля дороги до містечка. Туди саме спускалися кілька містянок, аби набрати води. Ми розраховували, що дістатися до варти на воротах буде нескладно. Містечко було переповнене чужинцями, біженцями та допоміжним персоналом повстанців. Гарнізон був незначним і малосильним. В повстанців не було причин підозрювати, що пані нападе так далеко від чарів. Для загальної боротьби містечко не мало особливого значення. Окрім того, що тут були розквартировані двоє з 18 які володіли інформацією про стратегії повстанців. Ми три дні переховувалися в цих лісах і спостерігали. Пір'їна та мандрівник, яких нещодавно прийняли в коло, проводили тут медовий місяць, перш ніж вирушити на південь, аби приєднатися до штурму чарів. Три дні. Три дні безбагать під час прохолодних ночей із сухими пайками на кожний прийом їжі. Три дні страждань. Але всі ми мали найвищий бойовий дух за кілька останніх років. Переконаний, що впораємося, озвучив свою думку я. Лейтенант змахнув рукою. Кілька чоловіків рушили слідом за замаскованими. Одноокий зауважив. Автор цієї вигадки знав, що робить. Він здавався схвильованим, як і всі ми. Ми отримали можливість зробити те, що в нас виходило найкраще. Упродовж 50 днів ми виконували нудну фізичну роботу, готуючи чари до нападу повстанців, а впродовж п'ятдесяти ночей переймалися через майбутню битву. Вони спустилися ще п'ятеро. Тепер йде група жінок, озвався Одноокий. Напруга наростала. Жінки почемчікували до струмка. Цей рух не мав припинятися впродовж усього дня, якщо ми не втрутимося. За стінами не було джерела води. В мене скрутило живіт. Наші підсадні качки почали підійматися схилом. Будьте на промовив лейтенант. Розслабтеся, кинув я. Право допомагали подолати нервове напруження. Незалежно від тривалості військової служби, перед наближенням бою завжди виникає страх. Завжди існує острах, що хтось не повернеться. Одноуки розпочинав кожну місію, переконаний, що цього разу доля воскресила його ім'я зі свого списку. Розвідники тонкими голосами обмінялися з містянками привітаннями. Вони дісталися воріт непоміченими. Їх охороняв один ополченець. Швець, який був заклопотаний тим, що забивав мідні цвяхи у підбор черевика. Його алебарда стояла за десять ліктів. Гоблін вискочив на відкриту місцевість і ляснув руками над головою. Місциною прокотився вилиск. Його руки опустилися на рівень плечей долонями до гори. Між них заіскрилася веселка. «Завжди маєш щось вичудити!» – буркнув одноокий. Гоблін пустився в джигу. Патруль кинувся вперед. Жінка біля струмка завирещала та кинулася в розт Вовки заскочили в кошару, подумав я. Ми також натиснули на ноги. Мій наплічник лупив мене по нирках. Після двох сотень кроків я перечепився через власний лук. Мене почали випереджати молодші. Я дістався брами, нездатний відшмагати їй бабцю. На щастя для мене бабці били байдики. Наші люди помчали містечком. Ніхто не чинив опору. Ми, ті, хто мав схопити пір'їну і мандрівника, вірвалися в невеличку цитадель. І її охороняли не набагато краще. Ми з лейтенантом побігли всередину слідом за однооким, мовчуном і гобліном. Ми зустріли спротив просто перед горішнім рівнем. А там, як не диво, досі солодко спали молотята. Однооке усунув їхню варту за допомогою жахливої мани. Гобліни і мовчун розтрощили двері до любовного гніздечка. Ми вірвалися всередину. Навіть сонні спантиличені та налякані вони виявилися запальними. Вони встигли натовкти пики кільком із нас, перш ніж нам вдалося заткнути їхні роти кляпами та зв'язати руки. Лейтенант звернувся до них. «Ми маємо привести вас живими. Це не означає, що ми не можемо завдати вам трохи болю. Поводьтеся тихо, робіть, що сказано, і все буде гаразд». Я майже очікував, що він злісно вишкіриться, почне крутити краєчки своїх вусів і підкріпить все відчайдушним реготом. Він влаштував клоунаду, приміряючи на себе роль лиходія, яку нам постійно приписували повстанці. Пір'їна та мандрівник опиралися з усіх сил. Вони знали, що пані прислала нас, аби неначаювання їх доставити. Ми перебували на половині шляху до дружньої території, лежали на животах на верхівці пагорба та вивчали ворожий табір. Чималий, протягнув я, 25-30 тисяч людей. Це був один із шести подібних таборів на дузі, що вигиналася на північ і захід від чарів. Якщо вони затримуються тут ще трохи, то втраплять у халепу, озвався лейтенант. Вони мали напасти відразу після сходу сліз, але втрата гарта, нишпорки метелика та мандрувальника, спонукала нижчих капітанів чубитися за верховне командування. Наступ повстанців сповільнився. Пані відновила рівновагу. Наразі її патрульні підрозділи переслідували фуражні підводи повстанців, вирізали змовників, розвідували та нищили все, чим міг скористатися ворог. Попри значну перевагу, повстанці почали подекуди переходити в оборону. Кожен день підривав їхній психологічний імпульс. Два місяці тому наш бойовий дух був нижчим, ніж зміїна дупа. Зараз же він потроху посилювався. Якщо нам вдасться повернутися, він злетить до небес. Наш переворот приголомшить повстанців, якщо нам вдасться повернутися. Ми непорушно лежали на крутій вапняковій скелі, порослій лишайниками та встеленій сухим листям. Стромок внизу насміхався з нашої скрути. Нас поплюмували тіні оголених дерев. Та ще більше нас маскували простенькі закляття одноокого та його посіпак. Мої ніздрідражний запах страху і спітнілих коней. З дороги вгорі лунали голоси кінноти повстанців. Я не міг розібрати їхньої мови, але вони сперечалися. Закидана неруханим листям і галуздям дорога, здавалося, не патрулювалась. Втома переважила обачність. Ми вирішили нею скористатися. А тоді ми повернули і зіткнулися з патрулем повстанців з іншого боку лісової долини, куди впадав струмок. Вони проклинали наше зникнення. Кілька бійців злізло з коней та вирішили відлити на березі. Перїна завовтузилася. Прокляття! Я буквально волав подумки. Прокляття! Чорт! Я так і знав! Повстанці збилися докупи та вишикувалися в лінію вздовж дороги. Я влупив жінку в скроню. Гоблін врізав її з іншого боку. Хмітливий мовчун кинувся плести магічну сітку своїми гнучкими пальцями-мацаками, котрі витанцьовували в нього перед грудьми. Зашародів непоказний кущ. Берегом перекидом повчав старий товстий борсук, перетнув струмок і зник у зарослому тополиному гайку. Повстанці лаючись заходили збурляти камінці. Вони падали у струмок та відбивалися від валунів із бряскутом, який видає череп'яний посуд при падінні. Солдати тупотіли навколо і доказували один одному, що ми, певно, десь неподалік. Ми не могли зайти далі пішки. І ця логіка могла перемогти найкращі зусилля наших чародіїв. Я був наляканий тим страхом, що збивав з ніг, стрясав руки та спустошував шлунок. Він наростав поступово та витікав назовні крізь безліч вузьких ходів. Забобони переконували мене, що мої шанси надто малі. От вам і згаданий раніше підйом бойового духу. Нерозсудливий страх показав, що то була лише ілюзія. Під його дією в мене з новою силою виронуло відчуття поразки, що зародилося на сході сліз. Моя війна закінчилася програшем. Я хотів лише тікати. Медрівник також почав виживати. Я люто зиркну на нього. Він втихомирився. Вітерець вирухнув сухе листя. Під на моєму тілі висох. Мій страх також дещо вгамувався. Патрульні повернулися в сідла. Продовжуючи метушитися, вони поїхали далі дорогою. Я спостерігав за ними, коли вони з'явилися в полі мого зору, де дорога звертала на схід разом із каньйоном. На них були багряні гербові накидки та доладні кольчуги. Шоломи та зброя були чудові, повстанці багатшали. А розпочали вони щерні та з тим, що трапиться під руку. «Ми могли б їх подолати», – озвався хтось. Без «Безглоздя», – прокрепів лейтенант. Наразі вони не ймуть віри, кого бачили. А якби ми в'язалися в бій, вони знали б це. Ми не мали жодного бажання стривати в бійку з повстанцями так близько від кінця подорожі. Ми не мали простору для маневрів. Чоловік, який запропонував напасти, виявився одним із відсталих і приєднався до нас під час тривалого відступу. Брате, краще закарбуй собі на носі одну річ, якщо хочеш із нами залишатися. Ти б'єшся, лише коли немає жодного іншого вибору. «Дехто з нас також міг постраждати, розумієш?» Він щось проборчав у відповідь. «Вони зникли», – озвався лейтенант. Рушаймо. Він пішов попереду, прямуючи до нерівних пагорбів за лукою. Я застогнав. Знову бездоріжжя. У мене болів кожен м'яс. Виснаження загрожувало підкосити мене. Людина не була призначена для нескінченного руху від світанку до заходу сонця з шістдесятма мірами на спині. «Оце де швидко, там увімкнув голову», – промовив я до мовчуна. Він прийняв похвалу, стинув плечима та не відповів ані словом. Як завжди. Позаду пролунав зойк. Вони повертаються. Ми простяглися на схилі порослого травою пагорба. Вежа був ваніла на південному горизонті. Той неможливий з вигляду базальтовий куб лякав навіть звіддалі у 15 верст. Відчуття вимагали випаленої пустки навколо, чи принаймні землі одвічно скованою кригою. Натомість довкіл був безкраєм зеленим пасовиськом, Помереженим невисокими пагорбами, з невеличкими фермами, що прикрашали їхні південні схили. Уздовж глибоких повільних струмків, що текли між ними, росли дерева. З наближенням до вежі місцевість ставала все більш дикою, але не було навіть натяку на морок, яким пропагандисти повстанців чорнили цитадель пані, жодної сірки чи безплідних розорених рівнин, жодних химерних лютих істот, котрі рискали б по розкиданих людських кістках, жодних темних хмар котрі затягали б небеса та сходили гуркутом. Лейтенант промовив. Не видно жодного патруля. Варкату не одноокий, робіть, що належить. Я натягнув тятиву свого лука. Гоблін приніс три підготовлені стріли. Кожна мала на вістрі м'яку синю кульку. Одноокий притрусив одну сірим пилом і передав мені. Я націлився на сонце і відпустив тятиву. Синє полум'я, занадто яскраве, аби на нього дивитися, спалахнуло і опало на долину знизу. За першою стрілою злетіла друга і третя. Полум'яні кулі вишикувалися акуратним стовпцем і полетіли донизу, більше ковзаючи, а не падаючи. «Тепер чекатимемо», – пискнув гоблін і розтягнувся у високій траві. «І сподіватимемося, що наші друзі прибудуть першими. Будь-який повстанець неподалік безперечно прибуде, аби спробувати з'ясувати походження сигналу. Однак ми мусили покликати на допомогу». Ми не могли непомітно перейти кордон повстанців. Лягти. кинув лейтенант. Трава була досить висока, щоб приховати людину, яка лежала навзнак. Третій загін ви насторожі. Чоловіки заходилися нарікати та стверджувати, що була черга іншого загону. Але зайняли позиції вартових з мінімальними обов'язковими скаргами. У них був піднесений настрій. Хіба ми не відірвалися від тих дурнів на пагорбах? Що тепер може нас зупинити? Я зробив зі своєї торби подушку і споглядав, як купчасті хмари рухалися над безмежними просторами. Це був чудовий і прохолодний весняний день. Мій погляд опустився на вежу. Настрій погіршився. Тепер все закрутиться швидше. Захоплення пір'їни та мандрівника підбурить повстанців до дій. А парочка розкриє кілька таємниць. Неможливо було мовчати чи брехати, коли пані ставила запитання. Я почув шурхіт. Повернув голову і зустрівся очі в очі зі змією. В неї було людське обличчя. Я ледве не заверещав, а тоді впізнав дурнувату посмішку. Одноокий. Його огидка пика в мініатюрі, але з двома очима і без дурнуватого капелюха на маківці. Змія захихотіла, підморгнула та ковзнула мені через груди. Ну, от знову. прошепотів я і сів, аби подивитися. Раптом у траві пролунав несамовитий тупіт. Неподалік вигулькнув гоблін із придуркуватою посмішкою на мармизі. Трава продовжувала шурхотіти. Повз мене промчала зграя тварин завбільшки з скролів, котрі волокли у скривавлених гострих зубах шматки змії. Я вирішив, що то домашні мангусти. Гоблін знову не попався на гачок одноокого. Одноокий завив і лаючись підскочив. Капелюк на ньому закрутився, з його ніздрів валував дим. А коли він вереснув, з його рота вихопилося полум'я. Гоблін заходився витанцювати, наче людожер, якому щойно подали свіжої людятини. Він виписував кола вказівними пальцями. В повітрі замиготіли помаранчеві кільця. Він змахнув ними на одноокого, і ті опустилися навколо приземкуватого чорношкірого чоловічка. Гоблін загавкав на кшталт тюлення. Кільця поменшали. Одноокий вичавив дивні звуки і відкинув кільця. Він почав вимахувати обома руками, наче щось метав. У гобліна полетіли коричневі кулі. Вони вибухнули, вивільнивши хмари метеликів, що помчали гобліну в очі. Гоблін зробив сальто назад, скочив крізь траву, наче миша, що тікає від сови, і вигулькнув із контрзакляттям. В повітрі виросли квіти. Кожна квітка мала пащу. З кожної пащі випарали бивні, наче в моржа. Квіти заходилися простромлювати своїми бивнями крила метеликів, а тоді самовдоволено кинулися хрумати комахами. Гоблін покотився на землю від реготу. Одно оки вилаяв шматок блакитної матерії. З його вуст звісилося небесно-блакитне знамено. Сріблясті літери на ньому проголошували його думку про Гобліна. «Припиніть!» – запізно гримнув лейтенант. «Нам не потрібно привертати увагу». «Занадто пізно, лейтенанте!» – озвався хтось. «Погляньте туди!» До нас наближалися солдати. Солдати в червоному з білою трояндою, що прикрашала їхні накидки. Ми попадали в траву, наче ховрахи у свої нори. Зхилом пагорба промчали голоси здебільшого, то були погрози жахливої розправи над однооким. Дісталося й гобліну за його участь у викривальному дійстві. Пролунали сурму. Повстанці зосередилися для атаки на наш пагорб. Повітря заскивгало в муках. Над пагорбом промайнула тінь. Вітер погнав траву хвилями. Зневолений. Пробурмотів я і скинув голову на мить. Необхідно, щоб помітити летючий килим, що сповільнювався над долиною. Дошакрат. Я не мав певності. З такої відстані неможливо було визначити, хто саме зі зневолених був там. Килим пірнув у щільну хмару стріл. Його огорнув салатовий дим, що вихрився за ним, і на мить я пригадав комету, яка нависала над світом. Салатова імла розвіялася, перетворившись на невагомі клаптики. Кілька клаптиків підхопив від і погнав у нашому напрямку. Я зиркнув угору. Комета висіла на горизонті, наче привид божого Ятагана. Вона була в небесах так довго, що ми вже ледве звертали на неї увагу. Я задумався, чи повстанці так само збайдужили. Для них це була одна з величних і серйозних ознак майбутньої перемоги. Заверіщали люди. Килим пролетів понад лавою повстанців, а тепер тримався у потоці вітру якраз за межами пострілу з лука. Салатова хмара розсіялась і була ледве помітна. Виріщали чоловіки, які постраждали від контакту з нею. В тих місцях, де тіла торкалася імла, відкривалися жахливі зелені рани. Клаптики і мли досі летіли в нашому напрямку. Лейтенант усе бачив. Хлопці, час вирушитися. Про всяк випадок. Він підняв палець, визначивши напрям вітру. Аби дістатися до нас, клапті мали б дещо побакувати. Ми квапливо здолали зо три сотні кроків. Імла мерехтіла та тяглася повітрям, наближаючись до нас. Вона нас переслідувала. Зневолений пильно стежив, не звертаючи уваги на повстанців. «Цей виродок хоче нас убити», – спалахнув я. Переляк перетворив мої ноги на кисіль. Навіщо одному зі зневолених хотіти зробити нас жертвами нещасного випадку? Якщо це був Душократ? Але Душократ був нашим наставником, нашим керівником. Ми носили його відзнаки, він не став би. Килим помчав так швидко, що його вершник заледве не впав. Він полетів до найближчого лісу та зник. Імла втратила волю і опустилася, розчинившись серед трави. «Що за чорт? Трєстя!» Я повернувся. До нас рухалася масивна тінь, збільшуючись, доки опускався величезний килим. За його країв вигулькнули обличчя. Ми завмерли, ощетинившись з зброєю. «Завивач!» – здогадався я, і мій здогад підтвердило виття, що нагадувало вовче, коли той кидав виклик місяцю. Килим опустився на землю. «Залазьте, недоумки! Ножба варушіться!» Я розсміявся, відчуваючи, як моя напруженість вичахає. Це був капітан. Він, наче знирований відмідь, пританцював на краю Килима. З ними були інші наші брати. Я закинув до них свою торбу та схопився за простягнуту руку. «Вороне, цього разу ти з'явився саме вчасно. Ти хотів би, щоб ми дали вам можливість розібратися самотужки?» Капітан тобі розкаже. Останній вояк забрався на килим. Капітан люто зиркнув на пір'їну та мандрівника, а тоді замитушився, рівномірно розсаджуючи людей. В дальній частині килима нерухомою самітнено сиділа постать завбільшки з дитину, прихована шарами серпанку кольору індиго. Вона завивала ненадовго замовкаючи. Я здригнувся. Чого ти маєш на увазі? Капітан тобі розкаже, повторив він. Як знаєш. Як Любонька. Все гаразд. Для нашого ворона це була довга розмова. Капітан сів біля мене. Погані новини, воркотуни, кинув він. О, он як. Я витягнув назовні свій хвалений сарказм. Кажіть, як є. Я все подужую. Міцний хлопець, гмикнув ворон. Я такий. Їм цвяхи на сніданок. Голими руками даю тягла диким котам. Капітан потряс головою. От і тримайся за це почуття гумору. Пані хоче тебе бачити особисто. Мій слунок упав на землю, яка була в кількох сотнях ліктів під нами. От лайну, прошепотів я, от паскуство. Геш. Що я зробив? Тобі краще за мене знати. Мої думки гасали немов зграєми шви, що тікала від кота. Вже за кілька секунд я обливався потом. Ворон зауважив. Це може бути не так страшно, як здається. Вона була майже вічлива. Капітан кивнув. Це було прохання. Ага, звісно. Ворон продовжив. Якби вона мала на тебе зуб, ти просто зник би. Я не почувався спокійніше. Забагато романтики, дорікнув капітан. Тепер вона до у тебе закохалася. Вони ніколи не забувають і ніколи не прощають. Я вже кілька місяців не писав тій романтичній історії. А з якого це приводу? Вона не повідомила. Решту дороги панувала тиша. Вони сиділи поруч зі мною і намагалися підтримати традиційною солідарністю роти. Коли ми прибули в табір, капітан промовив вона наказала нам збільшити наші сили до тисячі ми можемо вербувати новобранців із тих, кого привели з півночі. Чудові новини, дійсно, чудові новини. Це справді була причина для радощів. Вперше за два століття ми збиралися збільшити свою чисельність. Вдосталь бійців радозмінять свої обітниці зневоленим на обітниці роті. Ми були популярними, ми були авторитетними і були найманцями. Ми мали більше свободи, ніж будь-хто інший на службі в пані. Але я не міг радіти в повні. Не тоді, коли на мене чекала пані». Килим опустився на землю. Навколо зібралася побратими, ласі побачити, що ми привезли. Полетіли смішки та жартівливі погрози. Капітан промовив. «Боркотуне, залишайся на місці». «Гобліне, мовчу неодноокий. Ви також». Він показав нав'язню. «Доставити товар». Поки решта злазили з килима, з натовпу вискочила любонька. Ворон назвався до неї, але вона, звісно, не чула. Вона здерлася на килим, тримаючи змайстровану вороном ляльку. Та була охайно вбрана, в неймовірно деталізований мініатюрний одяг. Дівчинка віддала мені іграшку і заходилася розмовляти пальцями. Ворон знову гукнув до неї. Я спробував урвати малу, але любонька була рішуче налаштована розповісти мені про ляльчин гардероб. Хтось міг повважати її недалеко через те, що у своєму віці вона так тішилася іграсті. Та вона такою не була. Її розум був не згірш бритви. Вона знала, що робить, коли здерлася на килим. Вона домагалася можливості політати. Мила, водночас у голос і на мигах промовив я. Ти маєш лісти, ми збираємося. Ворон заривив від люті, коли завивач здійняєся у повітря. Одно оки гобліний мовчун повитріщалися на зневоленого. Той завив. Килим продовжив підійматися. «Сідай!» – звелів я любенці. Вона таки зробила, сівшись неподалік від пір'їни. Вона забула про ляльку та зажадала подробиць про пригоду. Я розповів їй. Це відволікало мене. Більше часу вона зазирала через край, ніж дивилася на мене, однак нічого не прогавила. Коли я закінчив, вона з дорослим жалем поглянула на пір'їну та мандрівника. Її не турбувала моя зустріч із пані, хоча вона таки підбадьорливо обійняла мене на прощання. Килим завивача відлетів від верхівки вежі. Як волос махнув рукою, прощаючись. Любонька послала мені повітряний поцілунок. Гоблін поплескав себе по грудях. Я торкнувся амулета, який він дав мені у знаті. То була недостатня підтримка. Імперські гвардійці прив'язали мандрівника з пір'їною до нож. «А якщо до мене?» – з запитав я. Візгукнувся капітан. «Ви маєте зачекати тут?» Він залишився зі мною, коли інші пішли, і спробував завести немудряшу бесіду, але я був не в настрої. Я побрів до краю вежі та поглянув на грандіозні інженерні роботи, в яких були задіяні бійці армій пані. Коли зводилася вежа, сюди доправляли гігантські базальтові бруски. На місці їх підганяли, складали та зрештою сплавили у цей велетенський кам'яний куб. Відходи уламки, тріснуті під час підгонки блоки, ті, що не підійшли або виявилися зайві, Просто залишили розкиданими навколо вежі безладним нагромадженням, що було ефективніше за будь-який рів. Воно простягалося на милю вшир. Але на півночі залишалася одна незахарашена ділянка, схожа на шматок пирога. Тут і був єдиний підхід до вежі по землі. В тій прогалені сили пані готувалися до навали повстанців. Ніхто там унизу не вірив, що його праця змінить результат битви. В небі висіла комета але всі працювали, бо праця притлумлювала страх. Шматок-перегаз діймався в обидва боки, дотикаючись до кам'яних уламків. Широкий край шматка перегороджував дерев'яний частокіл. За ним розташувалися наші табори. За таборами лежала траншея у 30 ліктів заглибшки та завширшки. За 100 кроків у напрямку вежі простягалася ще одна траншея, а ще за 100 кроків – третя, яку щойно купали. Викопану землю перевозили ближче до вежі та вивантажували за змайстрованою з колон підпірною стіною у 12 ліктів. З цього підйому вони збиралися метати снаряди у ворога під час штурму нашої піхоти на долішньому рівні. За 100 років від цієї вивищувалася друга підпірна стіна, створюючи додатковий рівень підйому. Пані хотіла вишукувати свої сили у три окремі армії, по одній на кожному рівні, а повстанці мали послідовно битися з усіма трьома. За останньою підпірною стіною зводилася земляна піраміда. Вона сягала вже 70 ліктів у висоту, і її боки мали нахил у 35 градусів. Все вирізнялося надмірною охайністю. Поле бою подекуди зрізали на кілька ліктів і робили його рівнесеньким, наче стільниця. Воно було засіяне травою. Наші коні тримали її підстриженою, немов ретельно доглянутий газун. Повсюди були прокладені кам'яні хідники, і горе було тій людині, яка без причини з них сходила. Нижче на середньому рівні, на ділянці між найближчими траншеями, пристрілювалися лучники. Після кожного залпу офіцери налаштовували розташування міток на дальність лучання стріл. На горішній терасі гвардійцями тошилися навколо баліст, вираховуючи напрямки вогню та шанси вижити, налаштовуючи механізми на найбільш віддалені цілі. Поруч із кожною балістою стояли вози зі спорядженням. Так само, як і трава та доглянуті хідники, ця підготовка виказувала одержимість порядком. На нижньому рівні робітники заходилися розбирати короткі секції підпірної стіни. Незрозуміло. Я помітив килим на підльоті і обернувся, аби розглядіти його краще. Він опустився на дах. З нього зійшло четверо змерзлих обвітрених солдатів, що потерпали від холоду. Капрал повів їх геть. До нас прямували східні армії, сподіваючись стигнути до штурму повстанців, але надії було мало. Зневолені літали день і ніч, перевозячи всіх, кого могли. Внизу галасували люди. Я обернувся, щоб поглянути. Здійняв угору руку. Бах! Удар відкинув мене сторіч голов на десяток ліктів. Загорла в мій охоронець. Різко наблизилася поверхня даху. Різко наблизилася поверхня даху вежі. Знову згаласували люди і кинулися до мене. Я перекотився на бік, спробував зіп'ястися на ноги, поскознувся на слизькій крові. Кров, моя кров, вона струменіла з моєї лівиці. Я витріщився на рану кволим, зацікавленим поглядом. Що за біс. Ляжте, наказав капітан гвардійців, "Мерщий". Він добряче ляснув мене. Вже кажіть, що робити. Джгут. прохарамаркав я, затягніть щось навколо, зупиніть кровотечу. Він висмикнув свій пасок. Непогано, голова працює один із найкращих джгутів. Я спробував звестися, аби радити, доки він працюватиме. Тримайте його долу, наказав він підручним. Фостере, що трапилося. З горішнього ярусу впала зброя. Під час падіння вона спрацювала, всі розбіглися не згірш курчат. Не могло бути випадковості, видихнув я. Хтось хотів мене вбити. Втрачаючи свідомість, я міг думати лише про салатовий туман, що ковзав проти вітру. Навіщо? Скажіть мені, і ми обидва знатимемо, друже. Ви тягніть ноші. Він тугіше затягнув пасок. Все буде гаразд, брате. Ми швиденько доправимо вас до цілителя. Розірвана артерія, прохрипів я. Це буде складно. В мене шуміло у вухах. Світ довкруг почав повільно обертатися і холоднішати. Я відчував шок. Скільки я втратив крові. Капітан діяв досить швидко. Часу було достатньо. Якщо цілитель був негать м'ясником. Капітан ухопив капрала. Мерші, дізнайся, що там трапилося. Не довіряю сілякій маячні. З'явилися ноші. Вони поклали мене на них. Підняли, і я втратив свідомість. Опритомнів я у невеликій операційній, мною опікувався чоловік, який був водночас чакуном і медиком. Краще, ніж зробив би я, повідомив йому я, коли той закінчив. Молить? Нє. За деякий час від болю дертимешся на стелю. Я знаю. Скільки разів я казав те саме? З'явився капітан гвардійців. Все гаразд? Закінчив, відповів хірург, а тоді повернувся до мене. «Жодної роботи, жодних навантажень, ніякого кохання. Ти знаєш процедуру». «Ага, перев'язали». Він кивнув. «А ще ми на кілька днів зафіксуємо твою руку на боку». Капітан досі не заспокоївся. «Є зналися, що трапилося?» – запитав я. «Не остаточно. Обслуга балісти не змогла пояснити. Та якимось чином звалилася з лафета. Можливо, вам узагалі пощастило? Він пригадав, що я казав про спробу вбивства». Я торкнувся амулета, який дав мені гоблін. Можливо. Ненавиджу подібне, промовив він. Але я маю розпитати вас. Я відчув страх. Про що? Ви знаєте краще за мене. Поняття не маю. У мене була слабка підозра, але я намагався прогнати її геть. Мені здалося, що насправді існувало дві вежі, одна з яких ховала іншу. Зовнішня була оплотом імперії та обслуговувалася чиновниками пані. А внутрішня була для них такою ж жлячною, як для нас усе зовні, Займала третю частину споруди та мала лише один вхід. Користувалися ним заледве кілька людей. Коли ми до нього дісталися, вхід виявився відчинений. Варти біля нього не було. Непевно, вона не була й потрібна. Я мав би бути більш наляканим, але виявився занадто млявим. Капітан промовив. Я зачекаю тут. Він садовив мене у крісло на коліщатах та перекотив його через поріг. Я заїхав із місто заплющеними очима та серцем, що виривалося з грудей. Двері з брязкотом зачинилися. Крісло котилося досить довго і кілька разів повертало. Поняття немає, що ним керувало. Я відмовлявся дивитися. Нарешті воно зупинилося. Я чекав. Нічого не трапилося. Мене здолала цікавість. І я кліпнув. Вона стояла у вежі і дивилася на північ. Її ніжні руки були складені на подолі. Крізь вікно проникав легенький вітерець. Він роздував у північній шовки її волосся. Сльоза діамантом виблискувала на ніжному вигині її щоки. Пригадалися мої власні слова, написані більше року тому. Це була та сама сцена з тієї ж вигадки. До останньої деталі. До деталі, яку я уявляв, але так і не написав. Наче ту фантазію цілком висмикнули, з моєї уяви й оживили. На якусь мить я не повірив. Я перебував у недрах вежі. Цій похмурій споруді не було вікон. Вона обернулася. І я побачив те, що бачить у мріях кожен чоловік. Ідеал. Вона не мала до мене говорити, аби я знав її голос, ритм мови, як вона дихає між фразами. Вона не мала рухатися, аби я знав про неї все. Як вона говорить, як вона незвично здіймає руку до шиї, коли сміється. Я знав її від часу, коли вона ще була юнкою. За мить я зрозумів, що в давніх історіях малося на увазі під її непереборною присутністю. Певний сам покоритель не встояв перед її чарами. Вона потрясла мене, але не збила з ніг. Хоча половина мене і прагнула цього, та інша половина пригадала роки, проведені поряд із гобліном та однооким. Де має місце чаклунства, там усе геть не таке, як здається. Гарне, так, однак лише зовні. Вона пильно вивчала мене. Я відповідав тим самим. Нарешті вона промовила. Ось ми і зустрілися знову. Її голос був усім, чого я очікував, і навіть переваршував сподівання. У ньому відчувалася веселість. Егеш, вичевив я. Ти наляканий? Звісно. Можливо, дуреньце заперечував би. Хто знає? Ти поранений. Вона підійшла ближче. Я кивнув, моє серце заколотало швидше. Я не просила б тебе про послугу, якби це не було так важливо. Я ще раз кивнув, занадто слабкий, аби говорити, занадто приголомшений. Це була пані, одвічна лиходійка, ожила тінь. Це була чорна вдова, в серці павутини темряви, напівбогиня зла що могло мати достатню вагу, аби вона звернула увагу на когось на кшталт мене. Знову ж таки, я мав підозри, котрі не озвучував навіть самому собі. Мої миті спілкування з кимось надто серйозним можна було перелічити на пальцях. Хтось намагався тебе вбити. Хто? Я не знаю. Зневолений у повітрі. Салатовий туман. Чому? Я не знаю. Ти знаєш, навіть якщо думаєш інакше. В ідеальному голосі прозирнув кремінь. Я прийшов сюди, очікуючи найгіршого, здався на милість власній мрії, тож зараз я дозволив власній обороні впасти. В повітрі розлився гул. Над пані з'явилася заграва салатової барви. Пані підступила ще ближче, обриси її розпливалися. Окрім обличчя і того жовтавого світла. Обличчя продовжувало наближатися і заполонило все довкруг. Все цвіт зголило жовтаво-салатовим. Я бачив лише око. Око. Я пригадав око у захмареному лісі. Я спробував прикрити обличчя рукою, та не зміг поворухнутися. Певно, я почав кричати. біса, я знаю, що кричав. Пролунало запитання, яке я не розчув. В моїй голові крутилися відповіді, чомусь нагадуючи мені веселкові краплі олії, що розтікалися спокійною кристальною чистою водою. Я більше не мав таємниць. Жодних таємниць. Жодна моя думка за все життя не сховалася. В мені переляканою змією заворушився жах. Я справді писав ті дурні вигадки, але також мав власні сумніви. Така чорна лиходійка запросто могла знищити мене за подібні крамольні думки. Я помилявся. Вона спокійно усвідомлювала силу власного лиходійства. В неї не було потреби придушувати запитання, сумніви та страхи її сподвижників. Вона могла сміятися з нашої совісті та моралі. Зараз нічого не нагадувало нашу колишню зустріч у лісі. Я не втратив спогадів. Я просто не чув її запитань. Їх можна було з'ясувати хіба з моїх відповідей з приводу спілкування зі зневоленими. Вона дошукувалася того, що почало викликати в мене підозри ще на сході сліз. Я потрапив у найбільш смертоносну пастку, яка різко замкнулася. Зневолені – це одна частина механізму, а пані – інша. Темрява. Я опритомнів. Вона стояла у вежі і дивилася на північ. Сльоза діамантом виблискувала на ніжному вигині її щоки. Іскра воркотуна залишалася незаляканою. «І тут з'являюся я». Вона обернулася до мене з посмішкою. Тоді підійшла ближче і торкнулася мене наймилішими пальцями, які лише могла мати жінка. Увесь страх зник. Уся темрява знову наблизилася. Коли я прийшов до тями, повз мене ковзали стіни коридору. Мене штовхав уперед капітан гвардійців. «Як ви?» – запитав він. «Я підсумував. Цілком добре. Куди ви мене везете? До головних дверей». Пані сказала, що ви можете бути вільні. Ось так просто. Гм, я торкнувся своєї рани. Вона загоїлася. Я труснув головою. Нічого подібного зі мною не траплялося.